É vista quando há vento e grande vaga Ela faz o um ninho no rolar da fúria E voa firme e certa, como bala As suas asas empresta a tempestade Quando os leões do mar rugem nas grutas Sobre os abismos Passa e vai em frente Ela não busca a rocha, o cabo o cais, mas faz da insegurança sua força e do risco de morrer seu alimento. Por isso me parece imagem justa para quem vive e canta no mau tempo.